Pashkësia Islame e Republikës o Kosovës ju prezentonë ligëratën me temë në ata e beratit. Në këtë në atë zotë i danë që të punë që ka jënë me hëqme. Innë nëma jëfëqë allahë min në ibadihil ulemës. Gja rabbi, Osmaninë e isaninë e lutvinë e gjudinë e kërje min tjekije të rëhërmet mujtë Ramazaninë ligeron mu'adem efendi <tip> trnava trnava trnava trnava tisaladin fetsenat e kinjan me vezoti din jelle jalalhu ve jelle sanhu dad formen pe en quran azim cine kazry neve me anan e jibrilit hasdi pejgamberi ton sallallahu taala alayhi ve sellem që në këtë kërëan i ka buë zotë i bejan të gjitha emret halalën, haramin, hajën, shërën, që ka i vyni në nësanit, këtë zotë i bejan i ka buë në këtë kërëan. In na en zelnahu fi i lejletin mubare ketën, mubare ketën, na këtë kërëan për po thotë zotë i e kemi gjdrybë një natë, që natë të më bareqë është ajo natë. Pa shybë he heqë, që gjithë me fesirinë që janë shumica me në vendë, kjo është natë e lejle i kadrit, që atë natë ka zhrypë kur anë i azinë shanë. Në shybë he në këtë fjallë nuk kemi heqë, që zotë i gjëllë shanë hu, këtë natë e ka mëdhënuë, se në këtë natë ka arë rruhi shpirti i njerëzisë. Shpirti i gjallënisht fizik i Islamit se Kurani është një shpirt i njerëzisë, se është dija e Zotit në tokë që i njerëzantin mësohen. E jeta e njerëzis pa dije, ose sikur njeri pa, pa shpirt, sikurçi sonë rënon njeri pa shpirt, çastu edhe dija pa ai dini pa dije nuk mundet të ekzistojë. E në këtë Quranë është dhia e dhies, është dhia e pes, dhia e dinit, shpirti i dinit që ne ka që zotin në dy njënjot, edhe në ka në gjallu me të, e ka në gjallu e fejn, e ka hjekin në sandë, fejt e ladetit dhe fejt qyfrit, e ka buo i hja, e ka në gjallu këtë fejn, mos jo kone e dhejt në një herën dy njënjot. Ha të rapile që i thua të Allahu Alem, kur ka ardhë pej gëmberi, Në krejtë botën jenë kontë të dhëtë muslimanë Që e kanë buë, veç një zotë i kanë buë një zotët i badet Se krejtë që e të nësan kanë buë devijime në fejnë islame Kanë buë punët dhe i badet I kanë buë katëre zotë ma Diso i kanë buë edhe më shumë E vetëm në shëriatin e Hazet ibrahimit ose në Hazet i Isis Allahu Alem në bot kahte dhe dhe vetin konë që i kanë tonë dhe ilahe illa Allah, që mos me paskone edhe ata i shduh me ardhe dhe tuni botës. E gjenabu Allah, këtë insan që e është kënë natë gratë dhekun, e kanë gjalluë me ardhje dhe Quranit e ndë një një. I haju freku kullu emrin hakim, e jo inna kënna mundhijim, <gjit> <gjit> <gjit> Na në këtë Kuran ju kemi frigu ju insanëve Ju kemi largu, kemi pe qia, pe qi juve, ju kemi friguhe e punve të qia E atyri punve që juve juqojnë në katastrofë Juqojnë në helashlak e në dynja Edhe juqojnë në zjernë gjëhnemit në ahiret Kër shkojnë të zoti gjëllë shanë huve gjëllë gjëllë alë hu E për atë sebebë Allah i dhëllë gjëllë alë me anë Kuranit Hegamberi toni ka thonë Ne edhe me në afriguën shumë dhe në Mos me punu ke që më bu azab E në ahiret edhe më bu heloqën dhe një një atë <coughs> Piha ju frekukullu emrin hakim Në kitë natë zotë i donë Qitha punë të shkajon me hiqme Qitu vlozen Ulemaja më fesirin të kangoni Kondra thonë një Do me thonë njëni me tjetërin Një piesë e madhe ka thonë Natë e lejle i kadrit është kjo Pra një piesë kanë shkue Që kjo natë është natë e lejle i beratit Ajo natë që i kjemi për poranë Ushë është në ymer Kjo natë është natën e ejtës Por po flasënë Ju po mërë një gabim Edhe herë në porkë një morë gabim Natë e ejtës nuk është e ejtje e promës Po natë e ejtës është asë i shtu e mërkurja në promjet. Se gjithë njëherë natë është para ditës. Natë të ejtën promjet është natë e gjumosë. Këta është e livdushme. E qirat jonë sante, dhe me thonë që ta natë e modhe, natë e beratit është të mërkurën në këshunë natën e ejtës ditë një herë e ajo nota është paradites e mos i merë një fjallë të gabimi se nështë anap i flasun plët me, me kuptim po juta me mësani në nuk i kini metë ose i kini tabijoti nërush i thoni netve nërush e po, po i merë një fjallë të gabushun Inshallah paranesh është këna që i kësajnë e i thonë në atë e beratit në këtë në atë zotë i po thëtë i ka datë gjithë të punë që ka jënë me hqme. Mirë, tërdi tër kanë keçë, dikosh me linë, dikosh me dekë, dikosh me ushnosh, dikosh me usmu. Gjithë të punë që Zotë i me hqme të vetë i ka bo taksimin dë njënë. Kunte tona na suni bojna taksim, se me konë na mi bo taksim, kunte tona ishduhët na vetë me kunë zëtë. Ashtë atëm me ashtë. Na vlazen jemi një mahluk për i mahlukateve, që neve zëti na sunon, zëti na kafal, edhe zëti na qënë ku dënërët. Pra neve ne e ka dhonë vetëm një ira dhe i gjyzi i e me lyf ajerit. E na shkuajna në që ato që na kafal zëti për ta. Ajë që se ka imanin qështur, ajë iman nuk ka. Në këtë natë, Gjenabu Allah zitha këtu e i bon takdirë, për me afruë dy kohlet, hamë ata që kanë thunë që kjo natë është natë e lejle i kadrit që është mamjë të berkoul, e berkohull, fjalë ma e pre nushme, hamë e këty në qërve që kanë thunë është natë e lejle i beratit që edhe kjo bazuhen në hadisër, Për më i bo këto dy fjallë me një venë me dyat një përpudë që janë dyat vërpeta, yle moja kështu kanë thonë, natën e lejle i beratit zoti i bon taksim punë të insanëve punë të njërzis, a natën e lejle i kadrit ja u e pënduar me lacheve edhe shuhin me lacheve. Dë me thonë, te i natën e lejle i kadrit, nuk din me loaqëja, nuk din me loaqët gjithë, se që ka të të buhet me insanë. Vetëm Allahi bon hyqëm natën e lejle i beratit, që sojnë e që i kemë për pora, inë shohë Allah të mërkure në këshumë, a natën e lejle i kadrit, të nëpizul a kjami ila me bakiti haë. I qënë hyqmet në kuhën e vetën, në venin e vetë, e ja u e për meloqeve, gjithësida meloqe që i kemi gjithësidhinë sanë, tiramen kja tibine, jale munë e matef alunë, dy meloqe që i kohë gjithësidhinë sanë, që i shkruin të mirën dhe teqen, e dinë që ka punën i nësani, Zotit dhull gjelala ty në teftiret natën e lejlej kadit ja u e për gjithë se dhe në nësan se shka ka me kun të erin qëtërën vitë që t'je natë e lejlej kadit. A natën e beratit i bon taksim, i bon të të dbirë zotit dhull gjelal emret që a janë me hqme. Eta është na si musliman, kur gjëshmunëm me u përzinë kaderën zotit, dhe të më gjithë një herë buahum të veqyll të Allahi dhull gjelal, edhe lypum pe Allahit që të ban rahmet e neve edhe të më falë. Këto e kemë durna, me cokatë në dherë të atina që i është i furtë, me lypë nihum pe qatina që i sërëzuhet kur, e në rëzuhum të gjithë, mu pështetë të ajë që i është i furtë dhe në më thonë, ja rabbi, emri tonë të nëpizë dhe me thonë e bëndi e emri nga jemi të vekyllë të ti që ka të ushti amen nabës no, sa takna no, kemi me tonë ne kemë për që ta si mështimon edhe kur në vindë që shijat shtetëm të zotit, kërkur shka i retin tonë se ka as nuk, nuk kajnë a fort as nuk kukatun as nuk përplasun as nuk i qkymë të shatë desh djali, desh blohu, desh Dhe shtone për shtetjën të zotë që zotë i ka bu emët. Zotë i ka prukun të vetan venin e vetë. Amen, na, ve së të dëknat. Këj që këj është blazën di. Që këj kështetja të allohi, të allohi është pje. Ajë që s'ka shtetjën allohi në nga dërkë zotit s'ka pje, s'ka di. Ajë i përplasët, ajë vajtonë. A i thot kuku qa këmë buhun, kuku pse qaj buhun a zotit që më banë, që më banë i këtu hem, veshët në tesha të zezëa, keqavet, e mështimoni këtu nuk i banë një. Ta është kanilë dhe dhe të mështimoni po veshën të tesha të zezëa, po që ta kanilë që mi mërë do të avijate të huja, do të avijate qivja, ta avijate që jëndë gajri islam, që s'ka po s'ka baza me islamizam, që mëslimani këtu nuk i përduar, asë nuk i ka përduar, se na jem të Allahi, dhej se na ka polizuat edhe teri të dhesum, edhe musit të dhej të më gjallum të Allahi jem. Allahi me mahluk të vetëgon që ka dom, e na jem që ata që i kemi besu Allahi që i shtu, edhe të na keqim s'ka. Të vimi e kemi, po mu keqavi jok. Rahmet kemi, po shiqa jet jok të me thonë nuk thonë pëse ne vune këtë zëtjarat për alemin, hasha të me hasha, po i bojmë të emri të gjotit i, i, i pështetëm. Elhamdikor të allohë gjellë gjellë aluhu ve gjellë shanëm, që ne ka borë nësib nere me konë për që tynë. Trapu në afet i shala, me gjithëse jënë dikunin zonë me shkuë e natën e madhe, por nështë ta i shala, këtë e në afet trapë, edhe apet, inshallah, natën e beratet masicinis, apet flas, lidhje me këtë natë dhe lidhje me mujën e Shabanit, vetëm shumica atë natës mundën, nështë në të më arse, jënë katë në arse shumica këtu, edhe sonde pake shumë të isa fjallë lidhje me to dhe të i flas. Qëtash në lidhje me këta, dhe të ja u flas një fjalli të imam Tina Ibrahim edhemi, Shka ka thonë Ibrahim Hedemi lide Me qito fjalë që qi i thashu në teri qita Nihere të shku Ibrahim Hedemi uvëdhës I thamë të isa shokë i zatetën I zatetit isa shokë unëgjën të bola E i thamë ja sejit e i zotni si thonë na Unë me njeve fe hadit në ashejen edhe thumë ati shka Mësona t'i shka, që kur ju mi thonë që t'ash një njëri, një hoxë, një adhimi, ta ka përcenë, hajde ungjë t'i shka thuna. Këtë tha, hatë ta e frikumin thëllati. Ta jo, ta paj nërjesht tri sene, smujmë ungjë me juve me bollat. Musi ti kryj qëto tri sene, qatë herë po vipu ungjëna. Ta i thanë shka? Shka? El ula tha me pora, le ma nezëlel melikulli tasviri i firrahmin, dhe ka leja rabbi e shekijun e mse idun, dhe ma edri ma këhanel gjeva. Tha pet dit, kur ka fillu e mbarku në names, me lacja me ma buo fotografin, E ka dhetë Zotin, a me tholë këto pejtë mirëve, a pejtë qive? A me tholë pejtë gjennet live, a pejtë gjëhnem live? Zotin, që ka i ka thonë, nuk e di, ka e morveshkë. Ka i ka thonë Zotin, sunshna me juve. Dhu me thonë, e vliho Allah, Ibrahim, Ibrahim Hedem, Dhe me thonë sa so e ka pu vetën Tejt e friga që Por una zët ka dirën E tha zëti me të si të shkabut Isha Allah Shkabu zëti ka dhe vjarën E dy të tha Hine jenë zilull mele kuli kap Diruhi Veje kullu Hine jenë zilull mele kuli kap Diruhi veje kullu Kur shdryp Në loqja me më marë shpirti, e thot, i thot zotit dhul gjelal, ja rabbi, alel imani em alel kufrit, a me ja marë nime iman, a me ja marë me qëpër, te ma e dri bëj e kunu i gjevab, e une nuk e di që ka i thot zotit, a dhe ti thot mërman iman, Aruna zotë këtë i rrëve, më shpo gënë sepë këtë këtë i rrëve, e po më thotë nërma, hosha, shpo guzej me këllë pjotë. Lazën nuk është të lajme thonë në tekë, vesh me përmenë, por është duhet të kujtohën për mirë se tekë po qyshtë tekë. Pazërlak i madhësh, nështim i madhësh, vjenë me lacja, a i vjenë shejtoni, hosha, vjenë shejtoni, ale i himajës të hikë. Në krahët, dja, thët Në syret nëme se të unëgjet E thët pash Gjit që ta kumë dhëmë Edhe dhëshën maf E, e lëmje që për lëmje Që të kumë dhë Bëne imë qarë zotin Mustu i ka Allah Buhet një të hajëri insani Dhimë të tëtë e mujnë Menja Tërbu dhëllohet şeytani bon hüçüm meyen diyer imanim atübeş rahmiyeti Allahi dhu l-Jelal se çetirkuştun nabsh'tan ennellezine <tos> kaluu Rabbuna Allahu tümme istekamu tete nevzelu aleyhimu l-melaiketu en la tehafu ve la tahcanu ve ebshiru bin jenneti leti kuntun tuadun ve çi shala nabo zotin nasimekun peçatune që kanë thonë Zotit është një e yëni që nga ka kriju edhe kanë punu që e ka urnu Zotit i spikamet kanë bu me tëna emrët e Zotit kanë punu që shënë përësit që aty në ju shtrykën tëna i meloqet e e përzonë shëjtonin e i thonë mësutët se na jemi ata që jemi konë me ty gjithë E musë të të të se asë ndek, asë kur të në gjallës gjithme të jemi edhe ti je gjenët ki. Ve e pëshirubil gjenët i letikën të në të nëtruadun. Allah e ne bukët nësibi arabele alemin me konë pej qatune. Ule Maja thonë njeri që kur bënë me dek, indihet të tyra, pej sikletit, pej trishtimit dekes edhe pej frikes shëjtanit. Kur vinë me lachet e përzon shëjtanin, i zbarë dhe qërja i sarihet kërni dhe shpirt i buhet si kur lullëm ajo është alamet që shejtoni largohet i ke me loqët i afrohen ati insanit në allohin e buf nësib jara për alemin këto dyja të të pa i marrë dhe shibraim hështemi mu mëngj me juve së to një një herë në këllim qështë o thonë ta është për dhe pakallume dhe në marim qështë do të dhuhet Ta po e treta <coughs> Lema jet hulu e hlu gjenet il gjenete Natë po kur t'hin gjenet litën gjenet Dhe e hlu nari nare Edhe ata gjenem litë kur t'hin gjenem Dhe ju na dhe lmunadi Edhe thiret një zo pejzo t'i delën ma shere thohet Ja, ehlel gjennet i huludën bila mevëtin E gjennet li gjithmon kini me konë të kur pa dik mu se dik mu shka Tema edri edhe ehlel nari linar I thonë aty në ehlel nari Ja, ehlel nari huludën bila mevëtin Edhe ehlel nari t'i thonë qashtu Gjithë monë kini me kohën të pa dhe kur, ata që shkojnë pa imonë se imonë ditë jo ishë Allah, se ata apet me emërë të zotit, ja me shëfarët pe i kamberit, ja me rahmetë të zotit, edhe në djekëshin pa do ala petë në fund pe gjehnemit nuk vohet dhe qysh me madhë imonin me veti, se imoni është shkak që je përton insanin, Edhe në kovë që është bua karderë musuës në i ditë apet të e njërë pe i gjehnemit nuk e lënë pe i gambeja alëhi salatu më selam E moa e drime alë peri ka i një e kun E për dhëtë Ibrahim hëtemi nuk e di me qithë tjom A jom me qëta gjehnet litë kur të i rëpizua e gjithmon gjehnet A rëmë në zotë musion me gjehnem li e gjithmon në gjehnem Vlazen, Allah i gjelle gjelalu huve gjelle shanu Taksimi ka bua këto sen Kujna ka desht, i ka dhon pasunin Kujna ka desht, i ka dhon fukarallak Kujna ka desht, i ka dhon mylk Kujna ka desht, i ka dhon rëbni Kujna ka desht, i ka dhon shnet Kujna ka desht, i ka dhon smuik Po ka dhe është e shte ka buë të bukur, po ka dhe e shte ka buë pak ma, ma të dohtë. Me konë se janë ndorë të insani të këto sene, ishin buë ma për insani të kërshqë ishin buë nërë njët vetit, për thonë jo unë për mara ishtu, jo unë kështu. Pe visi shi ziur nekë, një fabrikë që qëtë artikuj, një, ajo i qëtë një qëshitë. Një bobe një në bavë dhe në num, ja u folës dua ti pasë në lart, as një necesit nuk jon. As jon necesit ka hëmenja, as nuk janë necesit ka trupi, as janë necesit ka qiehria, as nuk janë necesit ka fuçia, as janë necesit ka shneta. Nah nuk asemna beyne humme isete hum fil hayatid dunja. Na jem ka thonë Zotit qaj që e dojna jetën e insanit në këtë godë. E i fakteve me besu që Allahi është hak gjellë shanuhu, është kryesuar kjo, që insanit vetë vetën, kure që që ka falë Zotit me këtë haljet e kështë mira edhe ve këshyr lone vetë. Beqa sajnone, në gjihet në fjallë, në fletë njëni fletë nërështë qëtë nërështë, njëni e ka zonin mëtë më atëhullë një unë i matërash, kur të sheshtë që tërkushin, lëmë tonë e në gjeqë që të sitisie, si, po është taj qëtri. E në kanë, mos në kanë pëqia zotit, në nonë që e banë, në fabrikë është, edhe në babë, që ta duhet në kanë të njëj, që i kërkër shtuë dhe mujtë, me i do cili është taj, cili është taj. E që në abu Allah, është qaj që i bon që inë në ma emrë hu i dha e ra dhe shejen e njekullë le hu tënë tëjekullë. Që fuqinë e vete ka këta, kur të banë muradën e falë në, fal, në senë thëtë, banën e dhe buhet. Edhe e, këtuna si muslimon, në këtë hesabë duhet e, të fajtojna me kader i ilahi që Allahi gjelle gjelaluhu ve gjelle shanuhu. Ashtu që shka thonë, Ashtu edhe ka më buë shqythën tonë nuk të jemi E natën e lejle i beratit vlazen është qajonatë që buëhen taksim për motë motë Ne zelë zuati taksimi ka buë për, për krejtë se eme që ka dhëtë buëhen në dy një Por për motë motë buëhen natën e lejle i beratit taksimit në juhepën me loqe dhe natën e lejle i gadrit, her mod mod në cila shkako me loqe, munën me nije njoni për cëtërin, tërmani i lahin, tërinë sanë se shkate të buhet fejnotës dhe i lejkadrit tërinë që tërna. Për atë se bev lozen shumë heret, kanë buo i gjëmë, Shëjton të lejhi majës të hikë, me hipën qila, për me i rrëdhë fjallët me, me, me i ndigjue shka po plasin me lacet, me i marë ato fjallët me i brundu njëtë, e me i ja auquë e palturve që qesin palt, e me i ja afon njët dërtit, e me i ja ashtu e një qinë rëna. Ta janë ata që Zotit Vrgjelal, para përgambjerit tonë, shejton mas shumë t'i kanë vjetë që so fjallë, që fallë jo konë në kulëm. Mas përgambjerit tonë, sallallahu teala aleyhi ve sellem, Gjenabu Allah e ka shumë zue gjumje në shejton dhe me onë tyjzive. Dhe që alë në haru gjumën lë shëjatin, ka thonë zotin Kuran, i këna të zeljen në sema e këtë dënja, fizinët il kevakit, e këna hjeshu e qëllën me hjeshin e yve, dhe që alë në haru gjumën lë shëjatin, edhe i këna bua yëzit shkak me i gjushe i tonë, kur të afruhen me i vjërë fjallë pëj me lëqëve. Zotit Gjelleshanu hu, ta shejton ta shi gjun me që ato dritat e ujzive, se nuk i që tyll një pe i venit e me gjun, po me një sheha, me një plak tyllit e gjun shejtonin edhe pe i qjellnëve tëmër zruhen në tërë. Po prap në i her në sen dhjërën. Pallë dhjër shtek në i her në sen, Ne i pejmë ga i bateve, shka buhet, nuk, li, nuk jetë. Qa këta, thane, i shkojnë, jaqojnë ati falëturit. Dhinë është tjo, lozër, këmë duhet në ju thonë. Dhinë, gulatje nuk danë. Po shkonit e falëturit e pejnë digjonit. A, po dike, palese, po dike. Mu e diti, shka thash mu dhe s'ka shkova. A që i qëtë i a e ka ditë brekretë që a kujë më shmu e ka ditë. I hikë po ju hëllë një bingë në trupi uve, që kur a i lekon të i gamberë. Që kur a i lekon njeri që i dinë fenet e mshetëta. E ajo është një rëndës për rëndësave. Ajo është bashkëntuar i dreqë që të lehi majës të hikë. Ajo është që i emësën shëjtoni e qëllon një tjallë që e gjinat të ka përcyku janë guen tjallë në retin e tina shka ka kohen, e gjinatja ja thotë qatë tjallë atina më në gjimit, e a e qëllon ato për me chti ty me kapri shimonin. Për me chti ty me thonë këtë ka hak diçka. Ajo është një rëndës për rëndës. E vërteta edhe e pavërteta në dy një atë gjithka me eksistu, sot jenë jeta me njerë të erin të jametë. Në shlimani duhet me kone në gjendje me i darë bër tjetat të i jodë bër tjetave. Hisnu rrencave, hisnu kollave, se me kone që ish duhet me i ditë më shëftat, s'kishton të i gamberi vet, levkën të ale mërgajbe, lespekter të minë elhajri, dhe ma mesenimi su. Me kone që i kundi i diunet më shëftat, më kishin rrëgve s'mirat e kure kjeqa së më kishë rrëgjë. Se ajë që jetin të mshëftën pejtësia dhe ishtarguet. Por une jam pejga merë ka thone dhe shumë herë më kanë rogë gjona të kësia se nuk i këndi. Jamë varruet, më kara dhomin më kanë qitë shëhitë, dhe me thonë kam e këdhomi shëhitë në hodë, <coughs> më kanë buë tiso sene që une nuk i këndi. Edhe të më pejga merë edhe kë vetë ka thonë që une të mshëftë atë nuk i këndi, vetë të më qëto që mi më mësën zotit dërgjelal edhe zotin kura në të të lajale në në kajbe illa Allah në shëfësin se din kushbësh zotit dërgjelal e natash as me zotin as me pejgamberin po përshkuajna po me shëjtonin edhe me të birin e tina që po punan bashkë me to tëmë ta që përshkrujnë po tëmë ta që përju mashtrujnë jajon tërëmë, jajon meqnuna, jajon karat të të të shëjtonë dhe edhe nisej rëni nësantë. E ju ma fërë për ju besoni qatune, se që përna besoni njele, se që përni besoni Kurëanit, se që përni besoni pejgamberi sallallahu te ala alëhi ve sellet. E të rëki të vevlazën unë hina në lidhje me këto, që këto takdire të dohen natën e sëndë e pashme në lëjde i beratit, Nuk kanë lei li kodit juhet nduar me laçeve, po ju kanë thënë se kanë një herkë një fiale dhe i thënë shejtan, e ja udhin njerve të 100 dynjëve për me afërmësi me rrej. Se një herë që von 1000 herë rënë tani hoku matina noj. Kish në pejëtan se ka shejtan tin zanit jon. N kul e u zot i thatën fund. Kul e u z u bi rabbinas melikinas ilahi nas min sharil vezvasin lahna nas. El le diu vesu sipu duri nase miderjin ne ti venat ja rabiruni beruna pe sherta tyne qi buin vesves zemat e insanit pe insan me de qi e jinove e jinola oshta qi e bon vesves insanit edhe insani kes ajo shejthan syret insanit ea e bon vesves e insanit insani ne bon vesves e shpilla shpunytyn Shka një thot ka bo, bo më gjijë në shka e thot kunata. Ja të ka bo më gjijë këjë shikja. Ajë kura është asi, duhet në ditë shumëse në ku e dinë atot msheta. E shtinë edhe fitin nërmjet familjes edhe vlasnive e e bon katastrofë e shpartalon islamismin, vlasnillakun e islamismit e prisht në qitarit. E kjo është shër i madhën të jetonë. E hishtë në pejty në runa sa të shëri ty në jara pëllë alemi Vlasën masnami se s'ka vakmo Peygamberi Alehi Salatu Veselam për qitë muj që jemi Ka për një hadisin hytëve dhe të kënaj Edhe unë për jathëmë këtu Hazëti Ajshe e ka bor i vajet këtë hadisi shërif Qina jemi në mujënën Shabanit Shabani është afër mujtë Ramazanit Allahin e bëth nësib jara pëllë alemi Këtë me ka lume të mirë Nëri la maz